Стівен Кінг, Долорес Клейборн Вигукнувши, я спробувала відскочити. Але Джо так міцно тримав мене, що здавалося, його рука зцементована з моєю ногою. Мої очі вже звикли до темряви, тож тепер я виразно бачила його, незважаючи на те, що ліхтар світив зовсім в інший бік. Джо майже вдалося вибратися з колодязя. Одному богу відомо, скільки разів він зривався вниз. Але врешті-решт він дістався майже аж до верху. Мабуть, він вибрався б, якби я не наспіла. Голова його була всього за два фути нижче за те, що залишилося від кришки колодязя. Він усе ще посміхався. Нижня щелепа його трохи випирала з рота. Я досі бачу це так само чітко, як і те, що ти сидиш зараз навпроти мене, Енді. І це нагадувало зуби коня, коли той ржав. Зуби Джо були чорні від крові. Долорас, видихнув Джо, продовжуючи тягнути мене. Зойкнувши, я впала на спину, продовжуючи ковзати до цієї проклятої дірки. Я чула, як хрумтіли і потріскували гілочки кущів під вагою мого тіла. "Долорас, ти сука", сказав він, але на той час це вже здавалося мені піснею. Я пам'ятаю, подумала, незабаром він заспіває коктейль із місячного світла. Вхопившись за кущі і обідравши до крові долоні об колючки, я спробувала вдарити Джо вільною ногою по голові. Але вона була занадто низько, так що я кілька разів проїхалася підошвою по його волосю і тільки. «Давай, Долорес», – сказав він, ніби хотів пригостити мене морозивом або запросити на вечірку з танцями. Я зачепилася сідницями за одну з дощок, що все ще залишалися на цій стороні колодязя, і зрозуміла – що якщо не зроблю щось прямо зараз, то ми обоє звалимося вниз і там і залишимося, щепившись у мертвій хватці. А коли нас виявлять, то знайдуться люди, здебільшого такі ж дурні, як Івет Андерсон, які скажуть, що це доказ того, наскільки сильно ми любили одне одного. І це подіяло. Десь раптом з'явилися сили і я рванулася назад. Джо майже вдалося втриматися, але потім його рука зісковзнула з моєї щиколотки. Напевно, я вдарила його черевиком по обличчю. Він скрикнув, рука його кілька разів судомно проїхалася моєю ступнею, а потім все скінчилося. Я очікувала почути звук падіння його тіла, але він не впав. Цей сучий син ніколи не поступався. Якби він жив так само, як і вмирав, я не знаю, чи були б, між нами взагалі якісь розбіжності. Я стала на коліна і побачила його. Він розгойдувався над шахтою колодязя. Але все ж він якось тримався. Джо глянув на мене, здув закривавлений шматок волосся з очей і вишкірився. Потім його рука знову висунулася з колодязя і вчепилася за землю. Долорес! Якось по-особливому прохрипів Джо. Долорес! Долорес! Долорес! І потім він почав дертися. «Розбий йому голову, ти дурепо!» – сказала тоді Віра Донован. Але цей голос пролунав не в моїй голові, як тоді, коли говорила та мала, яка мені здалась раніше. Розумієте, про що я говорю? Я почула голос Віри так само, як ви троє зараз чуєте мене. І якщо захочете, то зможете почути мій голос, записаний на магнітофоні Ненсі Бенністер. Знову і знову. Я знаю це так само добре, як своє ім'я. Так чи інакше, але я схопилася за камінь, що лежав на землі поряд із краєм колодязя. Джо спробував чепитися мені в зап'ястя, але мені вдалося витягти камінь із землі раніше, ніж Джо схопився за мене. Це був великий камінь, вкритий сухим мохом. Я занесла його над головою Джо. Тепер його голова вже стирчала над криницею. І на цю голову я обрушила камінь. Я почула, як клацнула його нижня щелепа. Наче порцелянова тарілка розбилася об цементну підлогу. А потім він зник, падаючи назад у глиб колодязя, і камінь пішов за ним. І тут я знепритомніла. Я не пам'ятаю цього, тільки згадую, як лежала на спині і дивилась в небо. Але дивитися там не було нащо. Все було затягнуте низькими хмарами, тому я заплющила очі. І тільки коли я розплющила їх, на небі знову сяяли зірки. І відразу зрозуміла, що була непритомна, а вітер розігнав хмари, поки я приходила до тями. Ліхтар усе ще лежав біля вже нового куща поруч із криницею і так само яскраво і справно випромінював світло. Піднявши його, я посвітила вглиб колодязя. Джо лежав на дні, голова схилилася до плеча, руки лежали навколішки, ноги були розкинуті в сторони. Камінь, яким я вдарила Джо, лежав поміж його ніг. Ще хвилин з п'ять я дивилась на нього, чекаючи, що він ось-ось врухнеться. Але він так і не заворушився. Я підвелася і повільно помчала до будинку. Кілька разів я зупинялася, бо земля плевла у мене з-під ніг. І нарешті я дісталася ганку. Я попрямувала до спальні, знімаючи на ходу одяг і залишаючи його там, де він падав. Я відкрила душ і стояла під гарячими, обпікаючими струменями води хвилин десять. Не терла тіло мочалкою, не мила голову, нічого не робила, а просто стояла, піднявши обличчя до гори, підставляючи його гарячим потоком води. Напевно, я так і заснула б просто під душем, якби вода раптом не стала прохолоднішою. Я швиденько вимила голову, поки вода не стала зовсім крижаною, і вийшла. Руки й ноги були подряпані, і горло страшенно боліло. Але не думаю, що я могла б померти від цього. Мені навіть не спадало на думку, які висновки може хтось зробити, побачивши у мене подряпини та синці на шиї, коли виявлять Джона Днікриниці. Принаймні, іще не тоді. Натягнувши нічну сорочку, я впала на ліжко і миттєво заснула, навіть не вимкнувши світло. Десь за годину я з криком прокинулася від відчуття, що Джо хапається за мою щиколотку. На секунду я зітхнула з полегшенням, зрозумівши, що це лише сон. Але потім подумала, а що якщо він знову дареться по стіні колодязя? Я знала, що цього не може бути. Я покінчила з ним, ударивши його каменем по голові. Але частина мене все ж таки була впевнена в тому, що через пару хвилин він буде знову тут. Як тільки він вибереться, то одразу ж прийде до мене. Я спробувала змусити себе полежати і почекати, але не змогла. Бачення того, як він дерся вгору по стіні колодязя, ставало все яскравішим і яскравішим. Моє серце билося з такою силою, що здавалося ось ось розірветься. Нарешті я одягла туфлі, знову схопила ліхтар і кинулася до колодязя. Цього разу я підповзла до його краю. Ніщо на світі не могло змусити мене підійти. Я дуже боялася, що біла рука Джо змією вирене з темряви і вчепиться в мене. Я посвітила вглиб. Джо лежав так само, як і раніше, склавши руки на колінах і звісивши голову на бік. Камінь також лежав на колишньому місці, між його розкинутими ногами. Я дуже довго дивилася на Джо і, коли повернулася додому цього разу, почала розуміти, що він справді мертвий. Залізши на ліжко, я вимкнула лампу і дуже швидко заснула. Остання думка, що запам'яталася мені була: "Тепер зі мною все буде добре". Але це було не так. Через кілька годин я прокинулася від відчуття, що хтось ходить по кухні. Звичайно, я почула кроки Джо. Намагаючись схопитися з ліжка, я заплуталася в простирадлах і впала на підлогу. Нарешті я піднялася і почала нишпорити рукою по стіні в пошуках вимикача, побоюючись, що перш ніж знайду його, відчую руку Джо у себе на горлі. Звісно, цього не сталося. Увімкнувши світло, я обійшла весь будинок. Він був порожній. Потім, схопивши ліхтар, я знову побігла до криниці. Джо все ще лежав на дні, опустивши руки на коліна, а голову на плече. Мені довго довелося дивитися на нього, перш ніж я змогла переконати себе, що він лежить у тій самій позі. Одного разу мені навіть здалося, що він поворухнув ногою. Проте швидше за все це був просто рух тіний. А їх було дуже багато, бо рука, що тримала ліхтар, зовсім не була стійкою, мушу я вам сказати. Поки я припадала до землі, нагадуючи леді з етикеток «Біла скеля», до мене підкралася найсмішніша небезпека. Я відчувала що дозволяю собі навто нахилятися вперед, ризикуючи зірватися в колодязь. Вони знайдуть мене поряд із ним, не дуже приваблива перспектива, смію зауважити, але принаймні його руки не будуть охоплювати мене. І я вже не прокидатимуся від думки, що Джо знаходиться в одній кімнаті зі мною, чи від того, що мені потрібно знову бігти до колодязя перевірити, чи він мертвий. Потім знову заговорила Віра, тільки цього разу вже в голові. Я знаю, це так само добре, як те, що вперше почула її голос вухами. «Єдине місце, куди тобі треба впасти, це твоє ліжко», – сказав мені цей голос. «Тобі треба поспати, а коли ти прокинешся, тоді затемнення закінчиться по-справжньому. Ти просто здивуєшся, наскільки по-іншому все виглядатиме за сонячного світла». Це здалося мені розумною порадою, і я вирішила наслідувати її. Однак попередньо і зачинила вхідні двері. І перш ніж дійсно лягти в ліжко, я зробила те, чого не робила ні до, ні після цього. Я просунула ніжку стільца в дверну ручку. Мені соромно зізнатися в цьому. У мене так горять щоки, напевно, я вся палаю. Але це, мабуть, допомогло, бо я заснула, як тільки моя голова торкнулася подушки. Коли я знову розплющила очі, денне світло струменіло крізь вікно. Віра сказала мені, що я можу взяти вихідний. Вона сказала, що Джейл Лавески і ще кілька дівчат самі зможуть упорядкувати будинок після вечірки, запланованої нею на двадцяте. І я була навіть рада. Я встала, прийняла душ, потім одяглася. На це пішло півгодини, бо все тіло ломило. В основному у мене боліла спина. Це було моїм слабким місцем після того, як Джо вдарив мене качалкою. Я впевнена, що знову надірвала її, Спершу видираючи камені з землі, А потім колись з розмаху вдарила ним Джо по голові. Щоб там не було, спина боліла пекельно, Мушу я вам сказати. Я сіла за кухонний стіл, Залитий яскравим сонячним світлом, І випила філіжанку міцної чорної кави, Обмірковуючи, що я маю зробити тепер. Хоча зробити я могла не так і багато, Навіть не зважаючи на те, що це сталося не так, як я планувала раніше, але зробитися потрібно було правильно. Якщо я забуду щось, то відразу ж потраплю до в'язниці. Джосан Джорджа не дуже любили на Літл Толі і небагато хто став би звинувачувати мене в тому, що я зробила. Але все одно вони не погладили б мене по голові і не нагородили б орденом за вбивство чоловіка, навіть якщо він і був нічого не вартим шматком лайна. Я налила собі ще філіжанку кави і вийшла на терасу, щоб випити її, і озирнутися довкола. Обидві коробочки з відбивачами та одне затемнене скло знову лежали у сумочці, яку Віра дала мені. Шматочки другого скла лежали там, де вони й були, коли Джо несподівано схопився, і воно зісковзнуло з його колін і розбилося на безліч уламків. Я трохи поміркувала про ці шматочки скла. Потім я увійшла до будинку, взяла щітку та совок і ретельно зібрала їх. Я вирішила, що за моєї любові до порядку, тим більше багато хто на острові знає, яка я, було б більш підозрілим, якби я залишила їх неприбраними. Спочатку я вирішила казати, що взагалі не бачила Джо того дня. Я збиралася сказати людям, що він уже пішов, коли я повернулася додому від двіри, і навіть не залишив мені записки, куди це його понесло. І я від злості на нього вилила на землю пляшку дорогого шотландського віскі. Якщо тести покажуть, що він був п'яний, коли впав у колодязь, мені це зовсім не завадить. Джо міг напитися будь-де, навіть під нашою власною кухонною раковиною. Один-єдиний погляд у дзеркало переконав мене відмовитись від подібної версії. Якщо це не Джо заявився додому, щоб залишити сенці на моїй шиї, тоді вони захочуть дізнатися, хто ж так прикрасив мене, і що я тоді скажу. Санта Клаус? На щастя, я підготувала собі шляхи до відступу. Я сказала Вірі, що якщо Джо поводитиметься як варвар, то я залишу його варитися у власному соку, а сама спостерігатиму за затемненням вістхиді. Коли я говорила це, у мене і в думках не було нічого подібного. Але тепер я дякувала Богові за це. Сам по собі Істхед не підходить, там було багато людей, і вони знали, що мене не було з ними. Але з лугу по дорозі до Істхеда відкривався чудовий вигляд. До того ж там нікого не було, я бачила це на власні очі, коли сиділа на веранді і коли мила тарілки. Залишалося одне суттєве питання. Що Френку? Ні, я нітрохи трохи не турбувалася, що його вантажівка залишилася вдома. У 1959 році він три чи чотири рази поспіль порушував правила дорожнього руху, а потім його позбавили прав водія на місяць. Едгар Шерік, який у ті роки був у нас констеблем, сказав йому, що Джо може пити скільки влізе, якщо йому цього так уже й хочеться. Але якщо він упіймає його п'яним за кермом, то тоді він, Едгар, викличе Джо до окружного суду і зробить усе щоб його позбавили прав на керування автомобілем на цілий рік. Едгар і його дружина втратили дочку в автомобільній катастрофі з вини п'яного водія 1948 чи 1949 року. І хоча він багато на що заплющував очі, але п'яним за кермом проходу не давав. Джо чудово знав про це і не сідав за кермо, якщо випивав більше двох чарок поспіль після розмови з Едгаром на порозі нашого будинку. Ні, коли я повернулася з лугу і побачила, що Джо немає вдома, то подумала, що за ним зайшов хтось із його друзів і забрав його відзначати десь день сонячного затемнення. Так ось, я почала говорити, що залишалося ще одне дуже важливе питання щодо пляшки із підвізки. Люди знали, що останнім часом я купую випивку для Джо, тож із цим усе було гаразд. Я знаю, вони думали, що я роблю це, щоб він не бив мене. Але скільки ж мало залишитися віскі у пляшці, якби придумана мною історія відбувалась насправді? Це могло не мати значення, але могло і мати. Коли відбувається вбивство, ніколи не знаєш, як воно все обернеться згодом. Це найвагоміша із відомих мені причин. Чому не слід робити цього? Я поставила себе на місце Джо. Це було не так уже й важко, як вам це може здатися. І відразу ж зрозуміла, що Джо куди і ні з ким не пішов, якби у пляшці залишалося так багато віскі. Воно має вирушити в колодязь слідом за ним. Туди воно й пішло. Усе крім пробки. Її я викинула в купу сміття поверх осколків тонованого скла.